Любий друже, якщо ти допитливий і тебе цікавлять усілякі загадкові та незвичайні явища, що відбуваються навколо, ця книжка для тебе. Перегортаючи сторінки цієї книжки, ти дізнаєшся про дивовижні явища природи, цікаві історичні загадки, незвичайні феномени людини та деякі інші таємниці, які ще й на цей час залишаються непоясненими вченими. Віра в дивовижне – Надприродні явища. В давні часи у людей породжувало марновірство. Та сучасними вченими доведено, що навколишній світ розвивається об'єктивно, закономірно. І хоча багато питань залишається непоясненими, і існують лише припущення, які здаються загадковими та неймовірними. Але крок за кроком людство, відкриваючи нові закони, відхиляє завісу таємниць. З цієї книжки ти дізнаєшся тільки про невеличку частинку цікавого, дивовижного, таємничого, що відбувається навколо. Сподіваємось, що наші розповіді зміцнять твої знання, розширять твій кругозір і ти станеш одним з тих, кому відкриються нерозгадані таємниці».